Dies ist eine Geschichte der reinen Liebe und des Glaubens. Es war an einem wunderschönen Sommermorgen. Graf Alaric ritt auf seinem Pferd und fragte über seinen Besitz. Als er zu einem offenen Feld kam... Hallo? Geht es Ihnen gut, Fräulein? Fräulein, sind Sie verletzt? Können Sie sprechen? Nein, ich bin nicht verletzt. Sieh dir die Sonne an. Sieht das nicht wunderschön aus? Äh... Das tut es sicher. Ja. Aber Graf Alaric hatte nicht einmal zur mächtigen Sonne geschaut. Er war zu fasziniert von der Schönheit dieser Frau. Ihre blasse Haut und ihre hellen Augen waren alles, was er sehen konnte. Er verliebte sich sofort in sie. Äh, Miss, haben Sie sich verlaufen? Wie, wie heißen Sie? Ich, ich weiß es nicht. Sie kennen Ihren Namen nicht? Äh... Nein. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich erinnere mich an nichts. Als ich aufwachte, war ich bereits auf diesem Feld und sah mir diesen schönen Sonnenaufgang an. Ich erinnere mich an nichts anderes. Graf Larik wusste, dass er ihr helfen musste. Es war unmöglich, dass er Sie auf dem Feld alleine lassen würde. Fräulein, bitte, kommen Sie mit mir zum Schloss. Sie werden gut versorgt. Und in der Zwischenzeit werde ich versuchen, ihre Familie zu finden. Du bist sehr freundlich. Ich werde mit dir kommen. Graf Alaric war so froh, diese Worte zu hören. Aber er konnte seinen Blick nicht von der Lady ablenken. Sie schien ihn anzusehen, aber ihre Augen schauten ins Nichts, als ob sie an etwas anderes denken würde. Vielleicht hat sie Angst. Ich muss sie beschützen. Sie ritten zum Schloss. Graf Alaric befahl seinen Dienern, sich besonders um seinen Gast zu kümmern. Er erkannte schnell, dass er der wunderschönen Dame einen Namen geben musste. Er nannte sie sofort Catherine, weil ihm kein passenderer Name einfiel. Das ist ein schöner Name. Ich danke dir. Catherine war glücklich, aber nicht ganz. Sie schien an etwas anderes zu denken. Vielleicht ist sie müde. Ich muss mich um sie kümmern. Tage, Wochen und Monate vergingen, aber es gab keine Neuigkeiten über Catherines Familie. Niemand, auch nicht in den benachbarten Königreichen, hatte je von ihr gehört. Der Graf war verzweifelt. Er konnte ihren Blick nicht ertragen, als ob da etwas wäre, das ihr fehlt. Aber er wollte sie doch so sehr glücklich machen. »Was ist, wenn ich Sie bitte, mich zu heiraten? Wird sie Ja sagen? Ich muss ihr sagen, dass ich sie liebe. Ich habe alles, um sie glücklich zu machen.« Der Graf bat Catherine sogleich, ihn zu heiraten. Catherine lächelte. Sie mochte diesen freundlichen Mann, der ihr geholfen hatte. Sie fühlte sich verpflichtet und bald heirateten sie. Der Graf veranlasste die fantastischsten Hochzeitszeremonien, die das Königreich je gesehen hatte. Schließlich heiratete der Graf die Liebe seines Lebens. Mindestens 1000 Menschen nahmen an der Hochzeit teil. Er konnte die Ehrfurcht auf allen ihren Gesichtern sehen. Toll! Die Gräfin ist die glücklichste Frau der Welt. Sieh dir dieses großartige Arrangement an. Er muss sie wirklich lieben. Sie muss wirklich glücklich sein. Der Graf lächelte, aber ein Blick auf die Gräfin und sein Herz wurde schwer. Meine Liebe, bist du nicht glücklich? Natürlich, mein Liebster. Graf Alari glaubte ihr, aber da war wieder dieser Blick in ihren Augen. Als ob sie an etwas anderes denken würde. Graf Alaric hatte keine Ausreden mehr, um sich zu beruhigen. Das Königreich konnte keine bessere Gräfin als Catherine haben. Alle liebten sie. Sie behandelte jeden mit Liebe und Respekt. Aber Graf Alaric war traurig. Er wusste, dass sie ihm nicht ganz gehörte. Jedes Jahr gab der Graf einen Ball für sein Volk. Alle tanzten wie wild. Sogar die, die nicht wussten, wie man tanzt. Aber die Gräfin blieb ruhig. Sie tanzte und lächelte nicht. Der Blick in ihren Augen machte den Grafen jeden Tag trauriger. Er versuchte, sie mehrmals zu fragen. Aber sie nahm ihn immer an der Hand, lächelte und sagte. Ich liebe dich, Liebling. Und ich bin glücklich mit dir. Obwohl sie ihn ansah, wusste der Graf, dass sie an etwas anderes dachte. Eines Nachts, als der Graf ins Schlafzimmer kam, war er überrascht zu sehen, dass Catherine tanzte. Liebling, warum tanzt du nie mit mir? Was? Ich tanze nie, das weißt du. Oh, mein Liebling, aber du hast gerade getanzt, als ich den Raum betrat. Erinnerst du dich nicht? Was? Nein, ich tanze nicht, aber manchmal höre ich sanfte Musik. »Es ist, als würde sie irgendwo in der Ferne spielen. So als ob sie mich ruft.« Graf Alaric war verwirrt. Ein Jahr verging, bald war ihr Hochzeitstag. Der Graf dachte daran, seine geliebte Gräfin zu überraschen. In der Nacht vor dem Jahrestag ritt er zu dem Feld hinauf, auf dem sie sich zum ersten Mal trafen. »Catherine wird so glücklich sein. Warte, was ist das?« Ich habe noch nie in meinem Leben eine so schöne Melodie gehört. Was? Die Feenmenschen? Ich dachte, es wären nur Geschichten. Psch, ganz recht, doch. Das ist so eine seltsame Szene. Warte, wer ist das denn? Ist das... Und dort in einem wunderschönen rosa Kleid stand die Liebe seines Lebens, Catherine Aber bevor er einen genaueren Blick auf sie werfen konnte, riss sich sein Pferd los, denn es war zu Tode erschrocken und fing an, in den Wald zu flüchten. Ah, ganz recht, Theodor. Beruhige dich. Du willst mich von den Feen wegbringen? Da, da. Mein Junge, schau, wie weit du mich weggeführt hast. Lass uns zurückgehen. Oh nein, sie sind weg. Der Graf eilte zum Schloss zurück. Er war erleichtert, als er sah, dass die Gräfin in ihrem Schlafzimmer friedlich schlief. Mein Liebling, wo warst du? Äh, was? Ich habe geschlafen. Du scheinst müde zu sein. Du musst auch schlafen. Es ist schon spät. Warte, ich irre mich nicht. Sie war es. Warum lügt sie mich an? Sie sah so glücklich aus. Hm. Was soll ich jetzt machen? Nur eine Person kann mir helfen. Magda. Der Graf vertraute Magda. Sie kannte alle Geheimnisse dieser Welt. Nach einem Ritt von zwei Tagen erreichte er ihre kleine Hütte tief im Wald. Oh, Graf Alerik. was führt dich hierher? Es ist die Gräfin, Magda. Ich brauche ihre Hilfe. Der Graf erzählte Magda die ganze Geschichte. Er erklärte auch den Blick in Katharines Augen, der ihn immer schmerzte. Sie sieht mich an, aber sie denkt immer an etwas anderes. Was soll ich tun? Oh, mein Lieber, es gibt nichts, was du tun kannst. Deine Frau ist einer der Feenmenschen. Sie muss wohl letzten Sommer zurückgeblieben sein, als du sie gefunden hast. Sie rufen nach ihr. Sie wird jeden Sommer zu ihnen gehen, um zu tanzen. Vielleicht kommt sie erst mal zurück, aber es wird der Tag kommen, an dem sie wegbleiben wird. Was? Nein, sie gehört zu mir. Gibt es nicht auch einen Weg, wie sie dieses Leben ganz vergessen und für immer mein sein kann? Gib mir ein paar Kräuter, einen Zaubertrank, irgendetwas. Mein Kind... Kein Kraut oder keine Magie ist stark genug, um die Vergangenheit vergessen zu lassen. Sie würde immer mit dem verbunden sein, woher sie kam. Aber es gibt eine Sache. Was? Ich werde das sofort tun. Sagt es mir. Deine Liebe muss vollkommen sein. Nur dann wird sie ihre Vergangenheit vergessen. Ist meine Liebe nicht perfekt? Wie mache ich das Ganze perfekt? Nur die Zeit wird es dir lehren. Mach dir keine Sorgen, mein Kind. Geh nach Hause und glaube an deine Liebe. Graf Alari kehrte zum Schloss zurück. Er war jetzt noch höflicher und freundlicher zu seiner Frau. Doch jede Nacht verließ sie das Schloss. Der Graf hatte viele schlaflose Nächte. Er fragte sich, ob es die Nacht war. die ihm seine geliebte Frau wegnahm. Dann eines schönen Tages... Es reicht jetzt. Ich werde ihr heute folgen und ihr zeigen, wie sehr ich sie liebe. Meine Liebe ist makellos. Ich werde es ihr beweisen. Da ist sie. Catherine, ich bin's, dein Mann. Ich bin gekommen, um dich von hier wegzubringen. Komm mit mir. Ah, lass mich gehen. »Komm zu uns, Schwester. Verlass mich!« »Erinnerst du dich nicht, mein Liebling? Komm mit mir!« Catherine erkannte, dass der Graf zu stark für sie war. Sie lächelte heiter. »Liebling, lass mich meinen Tanz beenden und ich verspreche, dass ich danach mit dir kommen werde.« »Nein, du lügst!« »Sieh mich an. Sieh die Tränen in meinen Augen. Feen wissen nicht, wie man weint.« Deine Liebe hat mich das gelehrt. Nein, Catherine, du gehörst zu mir. Schwestern, gebt mir eure Kraft. Sei stark, Schwester, sei stark. Sei stark, Schwester, sei stark. Sei stark, Schwester, sei stark. Sei stark, Schwester, sei stark. Sei wild Schwester, sei wild. Sei wild Schwester, sei wild, sei wild Schwester, sei wild. Sei fliehend Schwester, sei fliehend Schwester, sei fliehend Schwester, sei fliehend Schwester, sei feurig, sei feurig, Schwester, sei feurig. Wenn ich dich bis zum Morgen festhalte, wirst du zum Teil immer noch mir gehören. Aber er ließ die Flamme nicht los. Du bist zu stark für mich. Ich kann dich nicht verlassen. Der Graf war glücklich. Ich wusste, dass meine Liebe ehrlich ist. Catherine, geht es dir gut, mein Liebling? Aber die Grafin sprach nicht. Sie kniete nieder und stöhnte. Es erschütterte den Grafen, seine Frau unglücklich zu sehen. Catherine, wenn du bei mir bleibst, wirst du deine Feen vermissen und traurig sein? Ich werde mich nur schwach an sie erinnern. Ich werde nicht traurig sein, aber ich werde immer das Gefühl haben, dass ich etwas verloren habe. Und wenn du zu deinen Feen zurückkehren würdest, würdest du dich an mich erinnern? Nein, ich werde mich an nichts erinnern. Ich werde nur glücklich sein. Ich kann dich nicht unglücklich sehen, meine Liebe. Ich liebe dich zu sehr, Liebling. Geh zurück zu deinem Volk. Sei dort, wo du wirklich glücklich bist. Graf Alaric drehte sich nicht um. Er konnte es nicht ertragen, die Wiese hinter sich leer zu sehen. Nachdem er stundenlang planlos geritten war, erreichte er sein Schloss. Wer ist das denn? Catherine! Oh, meine Liebe, was ist passiert? Als ich aufwachte, war ich allein auf dem Feld. Wie bin ich dorthin gekommen? Ich wusste, dass du nach mir suchen musst. Oh, meine Güte, es spielt keine Rolle. Alles, was zählt, ist, dass du hier bist, bei mir. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und er wusste, dass sie es ernst meinte, denn ihre Augen suchten nach ihm und sonst nichts. Es war der Glaube und die reine Liebe des Grafen Alaric, die ihm das Herz seiner Frau gebracht hatte. Perfekte Liebe ist, wenn man das Glück des anderen mehr liebt als sein eigenes.